Вистрілити і не попасти. Сєва і Аліса були разом усе життя. В одному дворі у війнушку гралися, в одну школу ходили, у стрілецько-спортивний клуб Товариства сприяння обороні України. А там стрільбища, тири, змагання. Вона зачитувалась про Наталію Ковшову, Розушаніну, він про Карлоса Хечкока, Чаками Віні, знаменитих снайперів. Кожен мріяв про славу, гроші, а гвинтівка була просто частиною їхнього тіла і душі. Спершу здружилися, потім покохалися, стали жити разом, у садибі в передмісті Донецька. Садибу вони купили дешево. За перші ж гонорари. Ну, як гонорари? Словом, почали серйозні люди запрошувати сєву й Алісу на зачистку конкурентів. Насправді Алісу звали Маша – та вже так до неї пристало дворове прізвисько, що вона й сама себе ним називала. Була мовчазна, зосереджена, і коли вставала від шахівниці, а то їхня друга велика пристрасть, здавалося, все ще обдумує, кілька ходів наперед. Сєва був жвавіший і говіркіший, та вони мало говорили. Вистачало кількох слів, поглядів, дотиків милих рук. А про політику, вважаю, не говорили взагалі. Політика на Донеччині була одна – партія регіонів, де всі – наші. А Київ, Москва, Брюссель, Вашингтон – то десь на інших планетах. Та після повстання на Майдані політика поселилась і під їхньою покрівлею – Слово за словом, погляд за поглядом, не знати чому і як, та щось посіяне колись у їхніх душах, чи то уривком розмови дорослих, чи шматком газети на привалі, чи ковтком повітря стериконів, проросло дивними пагонами. Сєва став за наших, і Аліса за наших, от тільки наші виявились тепер. У кожного свої. Так вони ще пожили кілька тижнів під однією покрівлею, майже не говорячи. А коли розбурхалася війна, Аліса одного ранку не дограла партії. Встала і пішла вдягатись. Як на стрільбище? Сєва зрозумів, що вже нічим не зарадити, що вона вже... Збирається в ополченці, пішов по свою амуніцію. За кільканадцять хвилин зустрілись на ганко. Обоє в плямистому камуфляжі, понурі, відводячи погляди. Ну, дай Бог промахнуться, тихо сказала Аліса, закинула за плече свій ремінгтон. І пішла не оглядаючись. Сєва замкнув дім, закинув за плече свій Макміллан і пішов у другий бік. «Не промахнеться», – лише подумав. «У неї 10 влучень з десяти». Наступними місяцями, служачи в добровольчому батальйоні, Сєва двічі довідувався про Алісу. Як снайпер про снайпера. Вони ж не просто мовчали довгими руками, вони знали думки, звички, манери одне одного і манеру стріляти. Адже кожен майстер своєї справи і снайпер теж має власний стиль, помітний, може, лише іншому майстрові. Тож, коли повертався із завдання і бачив офіцерів, убитих одиничними пострілами, двічі визначив – Аліса – Поруч. З її дорогущим Ремінгтоном, прекрасною оптикою, не так близько, звичайно ж, навіть до двох кілометрів буде, та все ж відчував присутність рідної людини. Потім, напевно, її перекинули десь інде, а згодом і його звітіля, тож вісточок більш не було. Тепер сєва позивний сагайдак – Лежить у напівзруйнованому будинку. Мабуть, сиротинець якийсь на краю зеленої зони. Під ногами ведмедик без руки, безголова жирафа, яскраві малюнки у пошматованих альбомах, одяг рівними стосиками складено на полицях. Видно, поквапом виїжджали. Та вже не повернуться. Після арт-обстрілів одних кімнат нема, Зяють вирвами, інші втратили стіни, шматки стін, мов би якась велетенська потвора відкушувала і відгризала. А так – мир. Тиша аж у вухах дзвенить, аж не віриться, що кілька тижнів тому на Донбасі вирувала війна. І це його завдання вже не знати, на що й потрібно. Лежить, визирює, прицілюється – та, правду кажучи, стріляти ні в кого і стріляти ні для чого. Підвівся, встав, виглянув у кімнату. «Дзей!» – луснуло на скалки дзеркало посеред кімнати. «Вона!» – відсахнувся за перестінок. Пошарив по комбінезоні, сів, увімкнув телефона, знайшов номер. «Аліса, дорога я. Как я рад. Ти все-таки ошиблась. Это було моє отраження ні я. Аліса мовчала, та він упізнав її мовчання. Сіва не повернувся в частину. Двері старої садиби в передмісті Донецька зустріли його відчинені. З кухні чулося шкварчання її пахущої яєчні з шинкою, а шахівниця на ганку була готова до нової партії.